tverdko. sječenja 1492. godine. U Granadi, gradu na jugu Pirinejskog poluotoka, na kula Alhambre podiže se stijeg kralja Ferdinanda Aragonskog i kraljice Izabele Kastilske. Na taj dan završena je rekonquista, ponovno osvajanje Pirinejskog poluotoka. U osmom stoljeću Mauri su zauzeli veliki dio poluotoka. U 11. stoljeću kršćanski kraljevi na sjeveru počeli su s rekonquistom, nizom kampanja koje su trebale otjerati Maure. Četiri stoljeća kasnije Ferdinand i Izabela završit će taj posao. Nakon mučnog ratovanja kraljevina Granada, zadnja maurska država na poluotoku kapitulirala je na sam početak 1492. 2. siječnja te godine Boabdil, zadnji maurski kralj na Pirinejskom poluotoku, predao je ključe Alhambre kralju Ferdinandu i kraljici Izabeli. Jedan od ljudi koji su bili prisutni tom povijesnom događaju bio i pomorac rođen u Dženovi. U svom dnevniku taj ovako opisuje razlog za boravak u Granadi. U ovom sadašnjem ljetu 1492. kada su vaša veličanstva privela kraju rat protiv Maura i završila ga u plemenitom gradu Granadi, gdje sam iste godine na drugi dan sječnja vidio kako Maurski kralj izlazi na dveri gradske da poljubi kraljevske ruke vaših veličanstava, odmah zatim u istom mjesecu, zbog mišljenja koje sam izložio vašim veličanstvima o zemljama indijskim i vladaru jednom kojeg nazivahu Velikim Kanom, Vaša veličanstva, kao katolici, kršćani i kao vladari, zatočnici sve te kršćanske vjere i njeni zaštitnici i neprijatelji Muhamedova krivog nauka, blago izvolješe poslati mene u rečene dijelove Indije. Sa zadaćom da vidim te vladare i ljude i krajeve i stanje njihovo i sve ostalo i način na koji bi trebalo postupiti da se privedu našoj svetoj vjeri. I narediše mi da ne krenem prema istoku kopnenim putem kako se običava ići, već da udarim na zapad, jer zasigurno znamo da do danas tim putem nitko nije išao. 12. svibnja 1492. godine taj pomorac krenuo iz granade u luku Palos, gdje je opremio tri brode za potklat na koji su ga poslali vladari Španjolske. Ferdinand i Izabela Tomsu Pomorsu dali da se nazove Donom, da nosi titulu admirala preko oceanskog i da bude potkralj i doživotni namjesnik otoka i kopna koje je otkrije na putu prema Indiji. Admiral je u petak 3. kolova za 1492. pola sata prije izlaska sunca zaplovio prema kanarskim otocima brodskom dnevniku pod nadnevkom četvrtak 11. listopada admiral je zapisao. Oko dvije ure po ponoći pojavi se zemlja. Mogli su je biti daleko oko dvije lige. Spustiše sva jedra i ostadoše sa samom deblenjačom i suskrenuše sa zadušenim jedrom iščekujući novi dan, petak. Tada dođeše na jedan mali lukajski otok koji se na jeziku indijanaca zvao Guanahami. Ubrzo vidiše gole ljude i admiral pođe na zemlju. Kad su zakoračili na zemlju, vidješe veoma zeleno drveće, mnogo vode i najraznolikije voće. Admiral tada pozove dva kapetana i druge koji su skočili na zemlju, pa Rodriga de Skobeda, bilježnika čitave armade, i Rodriga Sančesa iz Segovije. I zatraži od njih da mu budu na vjeru i svjedočanstvo kako on pred njima zauzima rečeni otok u ime kralja i kraljice. Ime tog admirala, rođenog uđenovi, je Kristofor Kolombo. Taj otok, najvjerojatnija riječ o San Salvadoru, je prvi dio Novog svijeta kojeg je prisvojila Španjolska. Zlato papige, začini i zarobjenici koje je Kolumbo doveo s prvog putovanja i koje je prikazao pred kraljem i kraljicom u Barceloni, osigurali su brzo opremanje druge ekspedicije u Novi svijet. 25. rujna 1493. 17 brodova isplovilo iz Kadiza. Brodovi su provozili 1300 ljudi, među njima je bilo i dvjestotinjak privatnih ulagača i mali odred konjice. Španjolska je htjela što veći dio tog bogatog novog svijeta. Kolumbo će četiri puta putovati u Novi svijet. Na četvrtom putovanju, koje je počelo 9. sivnja 1502. godine, isplavljavanjem iz Kadiza, Kolumbo je prošao kroz neka od najtežih iskušenja. Bio je bolestan, a more je bilo nemjerno. U svom dnevniku je napisao. Nakon šest dana povrati se tišina i ja nastavih put. Sve sam bio pogubio, brodovi su bili prošupljeni od vrtučica, gore nego pčelinje saće, a čeljat sva otupjela i satrta. Malo sam bio prešao onu točku, do koje sam bio nedavno dobro, ali me zahvati ponovna oluja. Stigok se skloniti na otok. Nakon osam dana nastavih put i krajem lipnja stigok na Jamajku, boreći se neprestano s vjetrom, dok su brodovi bili u najgorem stanju. Ni s tri šmrka, ni sa svim raspoloživim kotlovima i badnjevima, čitava posada nije mogla izaći na kraj s vodom koja je ulazila u brod. Na tom četvrtom putovanju kolumbo je oplovio Jamajku, južnu obalu Kube i doplovio je do današnjeg Hondurasa i obale komaraca u Nicaragu. Kolumba je bio prvi evropljanin koji je doplovio do obale Srednje Amerike. Njegovo putovanje do obale komaraca pravi je pothvat. Plovio je protiv jakih struja i vjetrova. Uz Kolumba na tom teškom putovanju plovio je jedan mladić po imenu Antonio de Alaminos. 15 godina kasnije taj će mladić biti kormilar Francisca Hernandeza de Kordove kojeg će guverner Kube Diego Valasquez poslati u istraživanje voda na zapadu De Alaminos se vjerojatno sjećao opakog vjetra iz struja na jugu i predložio je de Kordobi da krenu na sjever Nakon 9 dana plovidbe de Kordobina ekspedicija ugledala je zemlju Kada su se iskrcali na kopno Španjolci su pitali domoroce kako se zove ta zemlja oni su odgovorili s riječju tekatan koja je značila ne razumijem te. Španjolci su mislili da je to ime zemlje. Malo su iskvarili izgovor te riječi i tako je poluotok Jukatan dobio svoje ime. Jean Descola u knjizi Konquistadori piše: Nažal, dotrčeše ljudi, ne goli i barbarskog izgleda kao karibljani, nego plemenita držanja i graciozno odjeveni u suknenu odjeću. Španjolci razaberu iz spomenike, hramove, palače, umjetnički isklesane iz kamena, neobično kamena boje ilovače. Gotovo ista boja kao i koža tih nikad viđenih indijanaca. A povrh svega, kakva li čuda, obrađena polja. Ali španjolci su se brzo sukobili s domorocima. Samo je de Kordoba pobrojao 20 rana koje je zadobio strelica. Ekspedicija se vratila na Kubu ali prije polaska svećenik i član ekspedicije po imenu Alonso Gonzalez našao je vremena kako bi istražio jedan od velikih kamenih hramova i u njemu je našao predmete od zlata svećenike uzeo te predmete kad je u pitanju zlato španjolski osvajači novog svijeta uvijek su bili gladni tog plemenitog metala i prema jukatanu je uskoro krenula još jedna ekspedicija Govner Kube Diego Velázquez nije namiravao propustiti prigodu da otkrije novu i bogatu zemlju i da ju proglasi dijelom Španjolske. Je opremio je četiri broda i za zapovjednika te ekspedicije postavio svog nečaka, Juana de Grijalovu. Kormilar je opet bio Antonio de Alaminos. Ta mala flota isplovila je s Kube 1. svibnja 1518. Prvo su doplovili do otoka Kozumel, otoka Lastavica. Od tuda su brodovi zaplovili prema vrhu poluotoka Jukatan. Onda su skrenuli na sjever i počeli su plovidbu Meksičkim zaljevom. Španjolci su bili zaprepašteni onim što su vidjeli. Posuda su bili tragovi jedne velike civilizacije, Jean Descola piše. Kuće su bijele s prozorima živih boja, kao u Andaluziji.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 Grihalova je novo otkrivenu zemlju nazvao nova Španjolska. Domoroci nisu baš bili prijateljski raspoloženi kad su se iskacali Španjolci, ali grihalova je bio bolje pripremljen za sukob. On je održao konferenciju s jednim poglavicom, on mu je pak dao zlatne ploče koje su nalikovale na dijelove oklopa. Dok je grihalova plovio u obalu, jedan od njegovih kapetana Pedro de Alvaredo uplovio je u jednu rijeku. Španjolci posuda vide tragove sjajne civilizacije, velike kamene spomenike, ali i izobilje zlatnih predmeta. Španjolci su vidjeli još nešto. Jean de piše. U predgrađima Tabaska suši se usirena krv na idolima. Nasađene na vrh koplja cere se od glave. Krihalova je otplovio za Kubu. Njemu je pripala ta čast da je vodio ekspediciju koja je prva došla do Meksika i koja je prva stupila u kontakt sa sjajnom civilizacijom Azteka. Aztecima će pak ta čast doći glave, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju. Oni su jako istaknuti negako u našoj svijesti od tih ranih američkih civilizacija. Uvijek, ako su ljudi čuli za nešto, čuli su za Asteke i za Inke. Iz jednostavnog razloga jer su jedni i drugi u vrijeme osvajanja držali ogromna carstva u Americi. Međutim, jasno, oni nisu bili od jučer, nisu pali od nikuda. Povijest i pretpovijest Amerike prije toga je jako dugačka i da bismo ih mogli razumjeti, moramo malo krenuti od nekakvih početaka. Asteci su u naponu snage, kad su evropljani došli, držali zapravo ogromni dio Srednje Amerike. Od Sjevernog Meksika do Guatemala današnje. Međutim, njihovo isodisno područje je visoravan, zapravo okolica današnjeg glavnog grada Meksika, grada Meksika. Na tom području je civilizacija počela barem na 2000 godina prije dolaska Evropljana. A steci su na pozornici zapravo kao velika sila samo zadnjih sto godina, niti sto godina. Ja? Prima tomu ono što se događalo prije je jako bitno da, da možemo pratiti celu pripovijest. Najraniji nekakvi uh, iskrice civilizacije na tom području zapravo nisu u samoj dolini Meksika, nego malo na stranu, malo južnije od doli, dolini Oaxaka. I tamo imamo već negdje prije tisućete godine, prije Krista, nekakve naznake prvih, ajde nazovimo to nekakvih malih gradova, gdje postoje nekakva elita, gdje postoje nekakvi hramovi. To je još relativno skromno, ali to su zapravo početci civilizacije u tom prostoru. I ono što mogu odmah spomenuti je da se unutar tih hramova već tada nalaze nekakve naznake, nekakve ploči kamenoj, urezani plitki reljefi koji prikazuju ljude koji su izgleda žrtvovani, ljudi sa ranama na sebi. Taj, ta priča o žrtvovanju ljudi je nešto što je ovako jako glamurozno vezano ovo za steke i na to ćemo se sigurno još vratiti, ali hoću reći da je to i to počinje vrlo, vrlo ravno, davno prije nego što asteci dolaze na scenu. riječ aztek dolazi od riječi Aztlan ili bijela zemlja. Ta se bijela zemlja možda nalazila negdje u današnjem sjevernom Meksiku. Prema aztečkoj službenoj tradiciji, njihovim je precima bog zaštitnik naložio da se pokrenu kako bi našli novi dom. Nakon dugog lutanja preci Azteka konačno su se skrasili na meksičkoj visoravni. Riječ Azteg zapravo je predmet prijepora. Naime, danas tu riječ koristimo kako bi odredili kulturu domorodačkih naroda koji su živjeli u Središnjem Meksiku. Ponekad se ta riječ koristi kako bi se nazvali ljudi koji su živjeli samo u Tenoštitlanu, najvećem gradu Srednje Amerike u vrijeme dolaska Španjolaca. Svi ti narodi su se u trenutku dolaska španjolaca nazivali imenima poput Mehika ili Kolhua Mehika, nitko se od njih nije nazivao Astecima. Taj riječ označavala njihove pretke u vremenu kada su oni lutali po Meksiku u vrijeme prije osnutka Tenoštitlana ali pod utjecajem aleksandra von Humboldta i Williama Preskota, dva velika znanstvenika iz 19. stoljeća koji su napisali prve značajne radove o toj civilizaciji, riječ Aztek koristi se kako bi se nazivali ti ljudi. Nakon tih prvih gradova od kojih je najpoznatije taj je San Josek Bogote u Oaxaki, nekoliko stoljeća kasnije imamo onaj monte alban znameniti, jedan grad koji je nastao na bokovima jednog visokog brijega, na tog brijega je bio izravnat, gore, su bili e, mnoštvo hramova, veliki jedan ceremonijalni centar, prvi zapravo veliki ceremonijalni centar na visoravni Meksičkoj. Da bi se nakon toga težište pomalo pomaknulo tamo gdje ono ostaje do dolazka Evropljana, a to je dolina Meksika, okolica Meksiko Sitija. Tu imamo u, u, negdje oko 500. godine prije Krista, imamo zapravo dva centra, jedan je Cuquilco, koji je poslije zatrpan lavom i danas je pod gradom i zapravo njemu ne znamo skoro ništa, a drugi je Teotihuacan koji je ogru, nastao kasnije, prepretvorio se zapravo u ogromni urbani centar i e, negdje u petom stoljeću naše ere je bio najveći grad stare Drevne Amerike. Na početku 18. stoljeća Francisco Jiménez Župniku Čiči u Čiči u Guatemali naišao je na jedan zanimljiv rukopis. Rukopis je bio na Kiševu, jeziku guatemalskih maja i pisan je španjolskim pismom. Rukopis je nastao negdje sredinom 16. stoljeća. U njemu se upisivalo stvaranje čovjeka, dijela bogova i podrijetlo naroda kiše. Župnik je dijelo odmah prepisao i preveo na španjolskim. Izvorni tekst je onda izgubljen, ali prijevod je nekako uspio preživjeti u knjižnici sveučilišta San Carlos u gradu Guatemali. Tamo je ostao skriven više od stotinu godina, sve dok 1854. godine u Guatemalu nisu došla dva europska putnika, Carl Scherzer i Charles Étienne Bresu de Bourbure. Obojica su se zainteresirala za kulture i narode Srednje Amerike. I obojica su prevala taj tekst i objavila ga u Europi. I tako je Europa upoznala ove retke. Prvi ljudi stvoreni i oblikovani zvali su se vrač kobnog smijeha, vrač noći, raščupanko i crni vrač. Bili su obdarani pameću i uspjeli su shvatiti sve što postoji na svijetu. Kad bi pogledali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 Dodiri su postojali, jasno, od uvijek u manjaju ili većoj mjeri. Ozbiljni dodiri su počeli upravo u ovo vrijeme koje sam zadnje sad spomenuo, u vrijeme uzdizanja Teotihuacana, dakle negdje sredinom prvog tisućeća naše ere, poslije Krista. Teotihuacan zapravo ne znamo točno što je bio. U političkom smislu kakva je to bila tvorevina. Jer to je bio jedan ogromni grad, ekonomski silno jak, ideološki silno jak, ideologija Teotihuacana, religija Neke ideje su se proširile na golimo područje i tu dolazi do kontakata sa Majama i trgovina i razmjena, ali i razmjena ideja u velikoj mjeri vidimo jako puno srodnih stvari u te dvije velike civilizacije Teotijeva Kankove gore u Brdima na Visoravni i Maje koje su dolje u Nizinama i u Guatemala. Međutim, zapravo ne izgleda da je taj kan Akan zapravo centar jednog carstva u, u, smislu, u političkom smislu, jedne velike državne potvorevine, nego više jedan vrlo snažni ekonomski ideološki centar koji je svoju moć i svoj utjecaj širio na jedno veliko područje. Kakav utjecaj ima zemljopis na razvoj neke civilizacije? Starogački povisničar Herodot nazvao je Egipat darom Nila. Bez te rijeke ne bi ni bilo civilizacije starog Egipta. Tamo bi bila samo užarena pustinja. Kako je kiša u Egiptu prava rijetkost, cijeli život ovisi o Nilu i njegovim godišnjim poplavama. Zemljopis određuje i društveno urođenje. Velike rijeke i sustav navodnjavanja traže jaku središnju upravu, centraliziranu državu. Zato su stare civilizacije oko velikih rijeka u pravilu despocije. Stara Grčka sa svojim malenim nizinama opkoljenim planinama bila je zemlja malenih gradova država koji su svako malo višak stanovnika slali u ekspedicije po sredozemlju koji su pak osnivale nove gradove kolonije To je obilježilo europsku civilizaciju Zemljopis je bitno odredio i srednjoameričke civilizacije Asteci su živjeli na visoravni i morali su drugačije navodnjavati i obrađivati zemlje Kad govorimo o središnjoj Americi opet je ekolo ekologija bitna Međutim, na jedan drugi način, jer tu nemamo velikih rijeka, niti u Nizinama dole kod Maja, niti na visoravni Meksika, ali imamo i kako intenziviranje zemljoradnja, jer je intenzivna zemljoradnja zapravo temelji ekonomski svih tih ranih civilizacija. Samo što to ide na jedan drugačiji način u tom prostoru. Imamo i navodnjavanje, ali ne onako navodnjavanje, skretanje tokova velikih rijeka, jer tu nemamo tih velikih rijeka. Ne. Navodnjavanje koje intenzivno koristi male relativno Vodene tokove i nešto što je još bitnije, a to je takozvani sustav Činampa, to su uzdignuta polja. Naime, na mnogim mjestima i u Nizinama, ali i u, u gore, u, u, na visoravni Meksika, upravo tamo gdje e, su se Asteci kasnije uzdigli, imate jezera. Koja su, u, oko njih i u njima, to su vrlo plodni prostori, i za zemljoradnju, i za ribe i tako dalje, tu zemlju radnju možete intenzivirati na taj način da zapravo na jedan umjetni način podignete razinu polja iznad razina močvara ili jezera. E, to su polja na, e, na nasipima, recimo, da ih tako opišemo, jel? koje su iznimno plodne, zato jer vam je voda tu svugdje oko njih, ona su uvijek namočena, natopljena, klima je topla, imate više žetvih godišnje itd. To je to što se zove činampa i na tomu dobrim dijelom i astička e, gospodarstvo i ranija gospodarstva itikako ovise. Grad Teotihuacan smješten je oko 40 km sjeveroistočno današnjeg grada Meksika. U vrijeme dolaska Španjolaca on je bio sjedište malene države koja je bila u vazalnom odnosu prema glavnom gradu Azteka. Ali od 100. godine prije Krista do 750. godine Teotihuacan je bio ogroman grad koji se prostirao na oko 24 km u kojem je živjelo između 100 i 200 tisuća ljudi. Grad ovako opise Robert Santley u Pinguinovoj enciklopediji drevnih civilizacija. Glavne osi mreže ulica su tri velike avenije. Ulica Mrtvih, koja se proteže u dužinu od pet km južno od piramide Mjeseca, i istočna i zapadna avenija, koje se protežu od istoka prema zapadu i koje sjeku ulicu Mrtvih. Istih osi granaju se manje ulice i uličice, koje su omogućavale pristup svim dijelovima grada. Nad srcem urbane zone gospodare piramide Mjeseca i Sunca. Sunčeva piramida s volumenom od milijun kubnih metara, najveća je građevina podignuta u predkolumbovskoj Americi. Baza piramide Sunca ima dimenzije 200 sa 200 metara, visoke 70 metara. Njezina unutrašnjost napravljena je od opeke sušene na Suncu, su visuje od kamena. Piramida Mjeseca nešto je manja. U središtu grada je ogromno zdanje, to je najvjerojatnije bila vladareva palača. U sklopu tog kompleksa je i hram Bogu Kvecalkuatlu. Taj moćni grad vladao je velikim područjem. Njegovih nekoliko stotina radionica opskrbljivalo je robom nekoliko milijuna stanovnika. Ali i tom je gradu ipak došao kraj. Evo, došli smo negdje do toga, do te sredine prvog tisućljeća e, po Kristu, do Teotihuacana, koji je bio taj ogromni grad, najveći grad tadašnje e, Amerike. Koji je zapravo na jedan dosta tajanstveni način zgasnuo negdje u 7. stoljeću. E, Vide se neki tragovi razaranja njegovog, a nije baš jasno što se dogodilo. Vjerojatno nekakva unutrašnja pobuna e, kao posljedica sloma sustava. Svaka civilizacija ima svoj rok trajanja, da tako kažem. Jednostavno su se vjerojatno nakupili različiti probleme i Teotihuacan se nakon nekoliko, nakon 7 ili 8 stoljeća jednostavno ugasio i, i, i njegovi stanovnici su se raspršili. Nakon toga imate opet jedno razdoblje relativnog nereda i nemira, da bi se onda nova e, snažna država jedna podigla nešto malo sivernije, ali još uvijek u dolini Meksika, to je država Tolteka, to prvi put znamo i ime toga naroda sa svojim centrom u Tuli, koja je trajala negdje od, od prilike od 900. do 1200. po Kristu i ta država je propala. I sad opet nastupa jedno vrijeme Nereda i u tom vremenu Nereda izgleda da se sjevera u dolinu Meksika dolaze neki novi grupe, zajednice, etničke, nazovimo ih kako hoćemo, jel? One su poznate u predaje kao Čičimeka. Jedan od tih Čičimeka su Asteci, odnosno Mehika ili Mešika, kako su oni sebe nazivali. Odatle i dolazi naš današnji naziv države Meksiko. Tolteci su pak narod koji je govorio na huatl jezikom. Riječ toltek ima mnogo značenja, ona znači osobu koja živi u gradu kultiviranu osobu, ali u doslovnom prijevodu riječ toltek znači čovjek ili narod trske. Ime je pak izvedeno iz njihovog glavnog grada tolana koji u prijevodu znači mjesto gdje raste trska. Oko 900. godine tolteci su opljačkali i spalili Teotihuacan pod vodstvom, kako njihova tradicija govori, mikskoatla ili oblačne zmije. Pod njegovim sinom tolteci su u desetome stoljeću od niza malejnih država stvorili carstvo. Vladar Topilcin uveo je kult kvecalkoatla ili pernate zmije. Taj kult i stvaranje toltečkih vojnih redova kojota, jaguara i orla došao je i u gradove Maja. Ali Tolteci su svoje utjecaj prije svega širili vojno moći. S njima je počela militarizacija u Srednjoj Americi. Tolteke će poraziti narod vičniji u rukovanju oružja. Invazija nomadskih Čičimeka, predaka Azteka, razoriće civilizaciju tolteka. Oni dolaze negdje nakon pada Tule oko 1200. -te, e, motaju se tu po toj plodnoj dolini Meksika. U prvo vrijeme su dosta e, gledani sa prezirom i sa negodovanjem jer su nekakvi došljaci sa sjevera iz nekih e, nekultiviranih krajeva. meksikanci tad pre, raniji jer to su civilizirani, profinjeni ljudi koji su tu već stoljećima i tisućećima žive u civilizaciji. Tako da se oni dosta i sele okolo na okolo ne vole i baš jako, a opet s druge strane i je cijene su ratnici. Možete malo onekle to sporediti, čak recimo sa situacijom naših krajišnjika, ja, koji su bili potrebni iz jedne strane, iz druge strane i niko baš nije jako vole. Ja. I to traje izvisno vrijeme, to traje preko 100 godina da bi se konačno teci skrasili u jednom, na jednom otoku u jezeru koje se zove Teškoko, danas više ne postoje i sušeno je, ali to je zapravo lokacija današnjeg grada Meksika oni na tom svojem, na tom otočiću, u tom jezeru e, zasnivaju svoj grad i taj grad nakon relativno kratkog vremena naglo počinje rasti. Grad se zove Tenać Titlan, to je buduća predstavnica Azteka i osnovan je negdje početkom 14. stoljeća, dakle nepuna nepunad dva stoljeća prije dolaska konkvistadora osvajače iz Europe. Kada se Juan de Grijalva vratio s ekspedicije po Srednjoj Americi, proširile su se priče o ubijelo oličenim kućama koje su bile nalik na one koje se podižu u Andaluziji. Proširile su se priče o velikim kamenim i i građevinama. I guverner Kube, naravno, odlučuje poslati novu ekspediciju. Konkvistadore su impresionirali gradovi, ali posebno su veliki dojam ostavili hramovi anonimni Cortes vojnik ovako opisuje jedan hram. U ovom gradu imaju puno bogomolja ili hramova u koje su smjestili svoje idole i gdje im prinose žrtve. Ali glavna bogomolja je stvarno divna za vidjeti, jer je velika poput grada. Okružena je visokim zidom od kamena i ima četiri glavna ulaza. Nad svakim je utvrda ispunjena svim vrstama oružja koje oni koriste u ratovima. Unutar toga zida nalazi se još 20 tornjeva. Među njima je jedan posebno visok i širok, jer se u njemu nalaze odaje posvećene glavnom idolu, koji uživa njihovo najveće poštovanje. Zašto drevne civilizacije troše toliku golemu količinu rada, napora, kamenja? I zašto podnose tolike žrtve da bi izgradile tako veliki hram? Civilizaciju u izvisnom smislu izznačavamo s državom. Nema države bez civilizacije, niti obrano to, jel? Nema civilizacija bez gradova. Jednostavno organizacija i gospodarstva i politička organizacija uvjetuju paralelno postojanje jednog i drugog. Monumentalne građevine se grade dobrim dijelom radi toga, prvo radi toga jer se mogu u ranim razdobljima vi jednostavno nemate gospodarske moći da to radite. Vi morate imati jako puno ljudi pod jednom centralnom upravom da biste mogli sagraditi nešto veliko. Jel? Dakle, s jedne strane vi sada možete to raditi, prije niste mogli. S druge strane, elitije je u interesu da sama sebi na neki način podiže spomenika. Jer na taj način i objedinjuje to stanovništvo u nekakvim zajedničkim akcijama, u nekakoj zajedničkoj ideologiji koja je vezana uz to sve skupa s druge strane, opravdava svoje postojanje i pokazuje svoju moć. Jel, dakle, svi ti od piramida koje doduše jade, to su grobnice, ali isto su vezane uz hramove egipatskih, mislim sad na njih, ove američke hramovi, koji su također na nečem što liči na piramide, ili ih čak mnogi nazivamo piramidama, sve su to na neki način izrazi e, zajedništva i izrazi moći. Negdje, oko 1325. ne znam se točno, je tenočni tlan postaje gradom, negdje stotinja godina nakon toga dolazi do izrazite ekspanzije militarističke i porasta moći asteka. I prvi simptom toga jest ujedinjenje tenoštitlana sa još dva susjedna grada koje također postoje uz to jezero. Jedan je Teškoko, a drugi je Tlatelolko. Ta tri grada, Teškoko, Tlatelolko i ten čine nešto što je poznato kao trostruki savez. Ja. E, to se sve skupa dogodilo u vrijeme vladara Astečkog koji se zvao Ickoatl, međutim još važnije je bio nekog vojskovođa Tlaka LL koji je dugo bio e, aktivan još za vrijeme nasljednika Ickoatlovih i on je bio taj koji je de facto učinio od Azteka jednu ekspanzivnu ratničku mašinu. E, interesantno je da su oni zapravo, jedna od prvih stvari koje su napravili je da su e, spalili sve stare povijesne spise i da su de facto prinačili povijest da bi stavili Asteke i elitu astičku u centar i na vrh piramide. Kada su de grihalmini ljudi došli u Srednju Ameriku i sreli Asteke, vidjeli su sjajne kuće, velike kamene idole i ljude koji su bili lijepo odjeveni i koji su nosili grumene zlata na ušima. Ali grihalova je na mjestu koje je nazvao otok žrtava naišao i na tragove žrtvovanje ljudi. Anonimni so vojnik ovako opisuje jedan tip žrtve. Onoga tko će biti žrtvovan, uzmu i prvoga lijepo ukrašena nose po ulicama i trgovima uz velike svečanosti i veselje. Mnogi mu govore svoje potrebe, s obzirom na to da on ide tamo gdje je i Bog, i može mu za te potrebe reći kako bi ih Bog ispunio. Tada mu daju osvježenje, hranu ili piće i neke druge stvari. Na taj način on dobiva mnogo darova. I svi ti darovi idu onima koji prinose žrtvu. Odvode ga do hrama gdje plešu i nastavljaju s veseljem, a čovjek kojeg će žrtvovati pleše s njima. Čovjek koji prinosi žrtvu skida ga do gola i vodi ga do stepenica tornja gdje se nalazi kamen idol. Tamo ga položena leđa svežu mu ruke i noge. Tada dolazi svećenik naoružan kamenim nožem, koji sječe kao čelični i velike poput naših velikih noževa. Zabije taj nož u prsa, otvori ih i ščupa srce, koje je još toplo i koje još kuca. I sve to napravi u tren. Tada srce uzima glavni svećenik, koji pomaže krvlju lice kamenog idola. I tada napuni ruku krvlju i baci tu krv prema suncu ili prema nekoj zvijezdi, ako se žrtvuje noću. Glavni svećenik pomaže krvlju i ostale idole paci krv i na ulazu hram i spali srce čuvajući pepe. Neke su žrtve kod asteka bile daleko od dobrovoljnih. Jer nekad se žrtvovalo i na stotine, pa čak i na tisuće ljudi u jednom danu. Oni su tvrdili nekoliko stvari. Imali su priču o svojem nekakvom mitskom porijeklu, sa nekakvog otečića na nekom jezeru negdje daleko na sjeveru. Povezali su steke izravno sa toltecima i sa tulom, dakle sa jednom moćnom civilizacijom čiji su ostaci bili još tu vidljivi relativno blizu i impresivni, dakle oni su bili nasljednici tih moćnih tolteka i proglasili su sebe, azteke, izabranim narodom koji brine za e, hranjenje bogova zapravo, dakle koji osigurava hranu bogovima kako bi ti bogovi mogli održati svijet kozmos da funkcionira. Hrana bogovima bila je ljudska krv i ljudska srca. I tu sad dolazimo do nečega, na što velim, opet se možemo kasnije još malo detaljnije vratiti, e, tu dolazimo do toga da je zapravo ratovanje u e, astičkom svijetu bilo ritualizirano, da je bilo definitivno dio pogleda na svijet i e, zahtjevalo je e, vodilo se prvenstveno radi toga da bi se zarobili ratni zarobljenici koje se onda žetovalo bogovima kako bi sunce svaki dan izašlo i tako dalje. Kako bi jednostavno svijet opstao. Vladar Aztečkog carstva birao se na zanimljiv način. Španjolci su došli iz zemlje gdje se prijestolje nasljeđivalo po nekom pravim. Iz određene obitelji upravilo je najbliži potomak vladara nasljeđivao krunu. To su bili ili najstari sin ili najstari najbliži muški srodnik. Asteci su pak na drugi način birali svog vladara, Tlatoanija. William Prescott piše. Vlada je imala oblik izborne monarhije. Četvorica najvažnijih plemića koji su izabrani od svojih izbornih tijela za vrijeme vladavine prethodnog vladara... Popunili su uredi izbornika i njima su pridodani, uglavnom u ceremonijalne svrhe, dvojica predstavnika kraljevskih saveznika iz Teskuka i Tlakopana. Suveren je odabran među braćom umrlog vladara ili izreda njegovih nečaka. Tako je izbor uvijek ograničen na jednu obitelj. Kandidat se morao istaknuti u ratu, iako je u slučaju zadnjeg Montezume on došao i izreda svećenstva. Taj jedinstveni način popunjavanja prijestolja imao je svoje prednosti. Kandidati su dobivali obrazovanje koje je bilo primjereno kraljevskom dostojanstvu. Dobu koje su birani ne samo da je osiguravala da se na prijestolje nepopne maloljetnik, već je i davala dovoljno vremena da se ocijeni karakter budućeg vladara. Platoani je vladao iz sjajnog grada Tenočtitlana. Grad je imao više od stotinu tisuća stanovnika u vrijeme osvajanja. Strane Španjolaca dobio je nadimak Venecija Novog svijeta. On se nalazio na tom otoku, u jezeru Teškoko. E, to je bio jedan jako zgodan položaj, jer je e, bio je jako dobro zaštićen vodom, jel? bio je povezan sa o, o, okolnim prostorima sa tri dugačka nasipa koja su išli preko jezera. Ti nasipi su bili isprekidani na nekoliko mjestama ostavima koji su se mogli ukloniti. Dakle, jedan izuzetno dobar obrambeni položaj. Jel, makar nije imao nikakve bedeme, ali samo jezero ga je zapravo štitilo i ti nasipi su bili jedini način na koji se moglo u njega ući. U centru e, Tenoštitlana bio je jedan veliki, golemi, obridni prostor koji su sastoja od jednog ogromnog trga i cijelog niza hramova oko njega. Hramovi su se nalazili na stepenastim piramidama, visokim, nekoliko desetaka metara. Glavni hram u Tenaštitlanu ten bio je posvećen dvijema najvažnijim bogovima. A s tečkim, jedan je bio, uvijek se to je bio bog rata i povezan sa suncem također, a drugi je bio tlalog, bog kiše, dakle, Suha klima, kiša je nešto što je užasno bitno, jasno. Osim tog hramova, bilo je 40 drugih hramova, još što u centru, što u pojedinim e, dijelovima Tena Štitlana, koje ima oko, se nevjerojatno, procjenjuje se nekih 200 tisuća ljudi otprilike u vrijeme kad su Španjolci došli tamo. Španjolci su bili nevjerojatno impresionirani, zaprepašteni za tim gradom. Zapravo, e, zgodno je čitati tadašnje kroničare, koji su recimo vidjeli tadašnji London, Pariz, Veneciju, velike gradove šesnaest stoljeća, početka 16. stoljeća u Europi koji su tvrdili da ništa takvoga u Europi nema, ne, da je to jednako ili još, još sjajnije. Prema tome, ti neki obredni reprezentativni dijelovi gradova su bili fenomenalni zbiljam su bili nešto posebno, to je bila jedna svjetska metropola. Ne smijemo nikad zaboraviti da se grad ne sastoji samo od centra nego i od drugih prostora gdje živi obično stanovništvo. Izgleda da je čak taj naš Titlan imao dosta dobro organizirano i riješeno neke komunalne probleme. Ako pažljivo čitate te rane kroničare, vidjet ćete da oni govore i o problemu odvoza smeća i o javnim zahodima i koje, kakvim još ovakvim detaljima koji su vrlo bitni, koji su u Europi tada bili potpuno nepoznati. Međutim, s druge strane, svaki veliki grad u stajnim civilizacijama koji vuče ogroman broj stanovnika je ujedno i, i zapravo jedna, jedno rupa bez dna. Jer u tim gradovima, zbog velike gustoće stanovništva, zbog ipak nehigijenskih uvjeta života, zbog velike mogućnosti zaraza, zbog niza razloga kvaliteta života je zapravo loša, osim za ono je lito.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 Astečko carstvo je bilo na vrhuncu zapravo u vrijeme dolaska Europljana, mogli bismo tako reći. Već sam spomenuo, otprilike su oni kontrolirali jedan prostor od središnjeg ili sjevernog Meksika, pa na jug dole do današnjeg Guatemala, nečitav taj prostor, unutar po tog prostora bilo je nekoliko rupa koje nisu bile pod njihovom kontrolom, međutim ta država zapravo nije bila jedno jako centralizirano carstvo, kao što je recimo bilo Rimsko carstvo. Astečka država bila je prilično krhka tvorevina, bazirala se na stalnom zastrašivanju zapravo i ratovanju sa, svojim, e, sa različitim s klijentima svojima i državama koje su bile u neprestanom e, pritajenom stanju pobune. Više ih možemo vidjeti kao nekakve vazalne države koje su čim bi osjetili nekakvu mogućnost i e, e, slabost centralne vlasti su pokušavale onda to iskoristiti i izdvojiti se. Zbog čega? Zbog toga jer su zapravo Asteci svoju državu, svoje carstvo držali na okupu dobrim dijelom terora, Zapravo vojničkom moći i terorom koji se dobrim dijelom zasnivao na tom skupljanju zarobljenika za žrtvovanje bogovima doista je to bio jedan, jedan e, prilično mračni i zastrašujući režim i e, možda je to i objašnjenje zbog čega je bio toliko krha i zbog čega se tako lako urušio u momentu kad su osvajači iz Europe se pojavili na horizontu. ljudi su u Europi i na Bliskom i Srednjem istoku metal počeli upotrebljavati prije otprilike 9000 tisuća godina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 tako su i asteci upotrebljavali samo meteorsko željezo. i stoga su ga cijenili više od zlata. Meteorsko željezo bilo je jedino koje su upotrebljavali narodi Srednje Amerike, koji zapravo metalurgiju nisu poznavali. Uz meteorsko željezo obrađivali su zlato i bakar, metale koji se čisti mogu naći u prirodi, ali su premekani zalati oružje. Ali usproko s tome dostignuća Azteka bila su sjajna. S tehnologijom iz kamenog doba uspjeli su postići nevjerojatne stvari, govori dr. Stašo Forenbacher s Instituta za antropologiju. Niti jedna stara civilizacija nije tehnološki razvijena. Čak niti nekakva antička rimska civilizacija, njihova tehnologija je vrlo, vrlo skrobna iz, iz naše perspektive. Jel, taj silni zamah tehnologije i, i tehnologije kojom smo mi danas okruženi i ne možemo zamisliti život bez nje, to je zapravo stvar zadnjih nekoliko stoljeća. De facto od industrijske revolucije nadalje. Sve ovo ranije zavisilo je zapravo o zemljoradnji, to je baza svega, snaga ljudskih mišića u prvom redu, donekle snaga domaćih životinja međutim tu je zapravo tu su sve američke civilizacije bile jako hendikepirane jer one nisu imale e, u Americi vam nema divljih životinja koje se mogu dobro udomaćiti i poslužiti kao domaće životinje. Njemačka Europa i stari svijet su tu puno bogati i puno sretniji jer imaju goveda, imaju ovce i koze, e, imaju slonove i su se upotrebljavaju, imaju svašta, imaju svinje, svinja nema veprava, u Americi nema. Prema tomu Amerika je bila s te strane dosta zakinuta i de facto je njezina tehnološka baza bila možda i zbog toga još manje razvijena nego u Europi. naprimjer princip pojam kotača i u Americi bio poznat ali nije bio primijenjen osim za igračke jer jednostavno tamo ste mogli napraviti kola, ali nije ih ima ko vuć, jel. Dakle, niste imali niti konja, niti, niti govedo koje bi mogli upotrijebiti za vuču tih, tih kola. Najveće domaće životinje je bila jama dole u Južnoj Americi, u Meksiku nema niti to, oni uglavnom imaju Purana, zamrčiće i psa. Prema tomu, tehnološka razina tih civilizacija bila je, evo recimo možda vrhunac, tehnologije je bio, bio bila metalurgija, bila je poznavanje plemenitih metala, metalurgija bakra i tu bi uglavnom negdje stvar stala. Međutim, unatoč tomu gospodarstvo je bilo i razvijeno, imali ste pismo koje je nužno u tim velikim sustavima da možete pratiti protok roba, bogatstva, ljudi i svega ostaloga. Imali ste profesionalne trgovce, tako zvani počteka koje su odlazili u daleke krajeve i tamo trgovali, osnivali kolonije čak za trgovanje i funkcionirali osim toga i u izvjesnom smislu kao obavištajci. Imali ste mnoge druge specijaliste, zanadske specijaliste koje su proizvodili različite vrste specijal, specijalnih dobara, ali prema tomu tehnologija je jednostavna, ali kultura i civilizacija te kako zapravo složena i bogata. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije urezanog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimio Tomislav Šamec, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.